Krúdi Gyula Komoróci Csizbája Az újhegyi tótok híres gyerekek voltak. Háború csata nem múlott el náluk nélkül. Mikor pedig Rákóci Ferenc kibontotta a szabadság zászlaját, az újhelyi tótok felkeltek, mint egy ember, és elmentek arra, amere azt a zászlót vitték. No, nem is hívta őket másképpen Rákóci, mint az én hűséges tótjaim. Abban az időben Komoróci György volt a tótok vezére. Úgy szerették vezérüket az új helyek, hogy behúny szemmel mentek utána, amerre vezette őket. Á, de hát, akármilyen nagy vitéz volt Komoróci uram. Egyszer, mégis neki szaladt egy bolond ágyugulójú. Az ágyugolyó leszakította a fejét, a tótok pedig sírva állották körül. – Háj, ha már most, hogy verekedjünk, mint tovább vezér ők! – mondták. – No, nem is verekedtek tovább, hazamentek mindnyáján. Hogy pedig Komoróci Györgyöt soha el ne felejthessék, Lehúzták sarkantyús csizmáját, és hazavitték magukkal. Szép pár volt a komoróci csizmája. Lehet, hogy volt még olyan a világon, de a tótoknál ugyan hiába mondta volna az bárki. Sárga volt az varba, a sarkantyúja pedig legalábbis igazi ezüst. Odaakasztották a pár csizmát az új helyi kis fa a templomi lobogók közé, és ünnepi körmeneteknél körülhordozták a csizmát. Így aztán sosem felejtették el, hogy ki is volt az a híres komoróci, a tótok szeretet vezére. Tudta minden gyerek, hogy akkor jön megint a szabadságnapja, ha ismét fölhúzza valaki a komoróci cizmáját. Az öregek pedig, akik esténként mesélni szoktak a tűz mellett, csodálatos meséket találtak ki a híres komoróciról. De hát igaz, ami igaz, nagy vitéz volt ők egyelme. Az idő pedig múlott. Tán már száz esztendő is lepergett az új fa templom fölött, ahol a híres csizba lógott. Csak az az idő nem akar sehogyan sem elkövetkezni, amikor újra felvirrad a szabadság napja. De egyszer aztán, mintha újra felvirrad volna. Verbunkos huszárok járták be táncol, ének szóval a falukat. A papok, a tanítók fegyverfogásra buzdították az embereket. Kiütött a szabadságharc. Hát csak az új helyi tótok nem mozdultak, búsan csóválták a fejüket. Jaj, ja, hát nem ez, nem az igazi harc ez, viszont a komoróci csizmája még mindig ott lóg a templomban. De hogy is tudna az a csizma ott nyugton maradni, ha ütött volna a szabadság napja, elindulna az magától, a tótok pedig utána. Komoróci nélkül nem teszünk mi egy lépéstje. Balás kapitány, akit a magyar szabadságharci kormány a tótok közé küldött, hogy bírja őket fegyverfogásra, hiába magyarázta az új helyi piacon. – Hogy már hát bolondok kentek! Hát már hogyan is indulhatna el az a csizma magától? – Ember kell abba a csizmába, hát csak úgy tud az menni. A tótok a vállukat vonogatták. – Hát várjuk meg azt az embert, aki fölmeri húzni a komoróci csizbáját. – Annak nagy vitéznek kell lenni. Balázs kapitány csóválgatta a fejét. – No, majd akad olyan vitéz, de akkor aztán jöjjenek is kentek nyomban a hazavételére. Á, ha, elmegyünk, felelték a tótok. Nem sokára azonban csata volt az újhelyi völgyben. Balás kapitány maroknyi csapatával szétverte az ellenséget. Fútott az ellenség. A tótok a hegytetőről nézték a csatát, és újjongtak torkuk szakadtából. A csata után Balás kapitány újhely felé közeledve Látja ám, hogy nagy sokaság megy vele szemben az úton. Rúdra akasztva egy pár csizmát visznek. Hát az új helyi tótok mentek ott. A legöregebb mindjárt ki is állott a sorból. – Na, vikész kapitány urám, felajánljuk néked Komoróci csizbáját. Méltók ajándékot nem adhatunk a mai győzelmemére, azon kívül pedig minnyájat elmegyünk veled. A te katonáid vagyunk a mai naptól kezdve. Balázs kapitány nyomban főrántotta a komoróci csizmáját. Na, de most aztán menjünk áblegényekbe, holnap újra csatába leszünk. A tótok nyomban elindultak és az egész szabadságharc alatt hűségesek maradtak a komoróci csizmájához.